قال جنان بما لي فما ظنني مسؤولا كما قال عبد الله شداك رب فاتمون وقال امر من قومه لتكفلوا عني قال ما تايلها په ژوند کې وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى وَلَا تَحْمِلُهُ عَلَى وذاکروا ربکم في <تصفيق> الليل او في النهار ان الله لا يحب الذين يجهلون و لا يذكرون ربنا و لا يذكرون ربنا و لا يذكرون ربنا و لا يذكرون ربنا و لا يذكرون ربنا و وقال ربكم فطوروا تماما بالصوره التي بيناها لكم فاصبروا كما ما هو فيه فاصبروا كما در څو په طواله کې راغورم ول کے سالور یایم پس سورۃ الانبیاء نازل شویلیں اور ترتیب د سورۃ نو کے نمبر دے پس سورۃ الحجنا ربط او تعلق دی سورۃ زم marked سورۃ الاحصار په ګړو او جو ی چف کے صورت کے آوض سفااد ذکرکر چداغے ہ زان پاکول بکار دی ندی صورتت کے آوض صفات ذکر گئی چپغے زان مزین کوول او فیہ کوول بکار دی ذگہ قانون دے اول الخالق عالم بی زان صفا کی خری لری کی زان پاس بیا اثر ل گئی اس پرے ل گئی صفا جامے چئی نو ول او بیا تحلیہ تفلیہ یعنی زان دا گندا صفات و تحلی زان پر کل صفات و مزین کولا و خیستا کولا نمکِ صفائی زکر گڑا آغا صفات چداغینا زان صفا کولا و پاکول بکار دی اس آغا صفات زکر گئی چپاغی زان خیستا کول بکار دی ددیو اجنا اور پسی راڑا یا مکی سوره کنو کې رد شرک او ش مکمل سوره القاف نه رد شرک شروع کړو چاله مون غیب بغیر د الله نه بل څوک نشته اټول الله ته محتاج دي ټول مصیبتونو راغلي او ټول الله راه مدد کوو او ټول کمزوري غوفت طالب والمطلوب نوزدی صورت کے مساند تویید ذکر کئی او باغیبان دی ات اللہ چرکلہ ٹول مومتاج دی او آجز دی او کمزوری دی او اللہ رحمدت کو او ٹول کمزوری دی نو ایلاو آجت روائی او دے وغد دے اغا کمزورین دے یا مکه سورات کې ذکر کړل ان زم زلت وصادش او عظیم قیامت و راځي او غيولوي هيبتي شیدل نو دې سورات کې ذکر کئي چې با قیامت کې फायदा ورکئي زده و جن او پر سيرالو یا مکه سورات کې ویلي وکا ایب من قريه تن امله تولها ډېر کليوت ماینه مولات ورګړو نو دي سو راتګوي تاسو له مولات درګو ايام سبونه ان نما نو ميدوم بي مي مالو وبني نزارو له فل خيرات تاسو له مولات درګو څنګه ايله یا مخدې صورت کې ویلو چې ګال دایته قران وایه تارح ویو جوه اللذین کفروا نو مخ روان کړي نو دی سو راجیو ایو سنسار رو مار کی تم فحو جو هم النار قیامت نہ با جانم کی غور ورلدان مهو نہ وو پړسئی تم فحو جو هم النار زګا دنیا گبه قران بدلګید مغ به ارواح ک تندے به تریوګ دغ مبو الا لا بجانم کیو پړسئی دنیا کی بیزان پڑ سو لیو نورم گرنو دی امتیازات دا سرد چاکمہ خبر ادا چپدی سرد کے دا او نورو کے دا سی نیشتا. یو دا صورت ممتاز دے ببیان دہا احوار دا جان نمیانو چاہ جا آوار دا نمیانو دې سورث کې ذکر کای یو اوه نه وکړې مون دا په بن سورث کې نشتا دا رنګ داسورث مون ته ځې باغزا دې اسلام او دا غد مور ش دې سورث کې ذکر کای و او نه ما الہ رب ذات قراری و ماینا دا په دې سورث کې ذکر کړي یا بل کې نشتا دارنګه دا سورث مون تازه په بیان دا هغه وني دا غ شجری ستوري زمہاکه راوزین توري زمہاکه پیدا کیږي دارنګه دا سورث مون تازه په فائدو زیتون باندې د زیتون نو اعبدی سرعت کے ذکرگڑی وصف غیل لعا کیلین پخکڑے دپارا دھوڑن کو چھتگا سے خوڑے شیم وصف غیل لعا کیلین اعبدی سرعت کے ذکرگڑی دی اوپل کی نشتہ دعوید سرعت اسبات توحید اس بات توحید کئی پا ادلاؤ سلاساو دلائل اقلیان لقلیان وحیع او رد شرک کئی اول سرد کے او صاف دمومنانو ذکر کئی بیا دولا سمیادنا دلائل اقلیان پا اس بات توحید یاد درویش د میات کې دلیل ناکلی په اسباد توحید او یاد آتا و یا میات نا ا دې لاکلیه الزامی مشرکینو الزام کوي په غیبان دي اول کې صفات د مقام او درجات د مقام و درجه صدا افلح المؤمن قد افلح المؤمنون صفات صدی یو الَّذِينَ في فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ دِعْمُوا الَّذِينَ هُمْ هَنِ اللَّهُ وِمَوْرِدُونَ دِعْمُوا الَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاةِ فَائِدُونَ صَلُرَمُوا الَّذِينَ هُمْ إِلَّا لَأَزْوَاجٍ لا مِّمَّنْ مَّلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ بَنِو سِبَاطٍ الَّذِينَ أُمِرَ نَاظِمٌ وَعَادِ مَرَءٌ بَنُو سِبَاطٍ أُولَئِكَ لَا صَلَاتَ درجاء و مقام قلائق هم الوارثون الذین ایرسونا فردوسا هم فی اخالی دون. بیا تخلیق د انسان او دا تلیل اخلی با اس وعد توحید وخد ولقد خلقنا الانسان من سلالت منتوین بیا تخلیق د انسان شروع کی بیا اس وعد قیامت سمئنکم یوم القیامت تباسون نو ایس بات قیامتو کنو بیاتا لیل شروع کیم قد اولا المومنون تاکی سرا کامیاتی مومنان مومنان سوکتی الَّذِينَا هُو بھی صلاتِ امخاشعون آقا سانی مومنان چغیجی خلو موزنو کیا جزی کرو کیا اللہ تا الَّذِينَا هُو بھی صلاتِ امخاشعون آره ګسان دی مون نه نه چوي دی منزلو کې اجزي کوم کې الله تعالی اجزي څنګه یې امني رحمت الله عليه وهي السكوت في الصلاه چې موږ یې باران کړه دي دنج دې اوري اوري او کله برکا الله وکړه کله کتا کا او کله یو شان او کله بل تماشا جوړ کړی او والذين هم لله مرضون ام منا ناغسان چهيدا بظنا مخرايه لبوا هذاد المسير جم 100 لله ولي كل امر باطل هر يوم باطل جار وشهر قران الله برحمته وليكي غيب فرض كامل عغصن. نو پرباطل و اهم کار فرد کامل اغشیر پده دا اغیی هیس بایده نیشتنه نید د دنیا و نید داخره نو اغیی باوی وَالَّذِينَ هُمَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ آغا کسان چگه ده شرک نا اعراز کئی شرک نو آغیی که شرکی گی مشرق ده اد سره مین نه کوي یو ور مدارات د غزانه قبره را مین نه سره نه کوي د شرک زای سره محبت د کوي والذین او من الله مورګون هغه سان جوی د شرک مخړایون کی دي والذین هم ل زکات ها قسان چه غی زکاة لکو انکی دیه زکاة ورکی دا اللہ حد جدا کئی یا زکاة مرات تطهیر القلب زکاة پا مانا دا پاکای باندرازی نمانا دا وَالَّذِينَا هُمْ لِلزَكَاةِ فَعِلُونَ ها قسان چه غی زرلا پاکی ورکو انکی حزکات تقدیر و قلب چې زړه پاک یې ولذيناهم له زکات دی ویلون آی گسان چې غي پاکی زړه لا ورکونکی دي زړه پاک یې زکات په او په ټول باندې قران په خل ذکر کوي لیکن سورہ نازعات کے اور سورہ شمس کے دواروں کے ذکر کہیں سورہ نازعات آیت نمبر اٹارہ اطلاع سمکو سوره نازعات دیر شماسی باران ادلا سمیات زلق مکن شوروکم هل اطاق احديث موسا اذن آتاو ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون اینه تغا فَقُلْ حَلَّقَ إِلَانَ تَزَكَّى فَقُلْ حَلَّقَ إِلَانَ تَزَكَّى اَشْتَدَّ طَلَرَ جُتْ زَان پَا کې نو پَمانَ زَكَات پَمانَ د پَا گَے فَقُلْ حَلَّقَ إِلَانَ تَزَكَّى وَاَشْتَدَّ داري سوري الشمس نهما يأتق والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بنهاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فان لهم حجره وتقواه اسکیان کو قد افلا من زکا قد افلا من زکا تاکہ سرغا میادع اسوگا چا پاک قد افلا من زکا تاکہ سر کا میادع چاغذ زان باقر دارانگی سور ای آلا کی سوارلسم ایارده سور ای آلا آیت نمبر چودا سوارلسم سور ای آلا آیت نمبر نونتوم ذکر کای حل عطا آت نمبر 14 سورہ زمرت اب لام من تزکا و زکر اس مرا فی فصلا تحقیق سرا کا میاد اخر ہوگا قد اب لام من تزکا تحقیق سرا کا میاد اخر ہوگا پاک زکات په معنا د پاکای نو دلتا هم زکاة پمانا دا پاکایا واللذین هم لے زکاة فاعلون آگا سان چه ای پاکی سڑلا ورکا هم کی دی واللذین هم لے برو جے محافظون آگا سان چه کی دی مکر پاکلو بھی بیانو یا آج وقت داروی اللہ سناد راید ګا ویروس را جنګی او دا غین جناقای خزراو ستې شي او غو بمجاهدینو تقسیم شي فإِنَّهُمْ جَارُوا مَالُهُمْ دَیْنِ لِمَلَامَتِ شِی بَدِ کې او چا چې وو لاټو سیاذ د دینا یَنِ خَنا خَزَ وینځا دا غینې الهاروي بل چا سرا جما او واو لا یکم الغاد و ندا کسانی ده حق متریک اوکی والذین او الاماناته عاد امراه على کسانی خبر امانات نو لوز لهاز اوکی امانت لهاز کی چا من دارو بردو نه پای خیانت مکو وعده کړه دا نو غواضه پرکو بیا والذین هم على صلواتهم يحافظون او علکان صحیح العلوم و ذنبان ذنګا و نیګا و یعنی عبادت بدنیه اگر کئ او غن قزا کيه سره معرفت کوم در مشتماعات کې زغه او لایکا ور وارثونه صفات مومنان و ذکرګل ور زاګي مقام او زاګي درجات در آگا سانون دا یوزن گری با میراس سارا. او میراس زکا چې په با میراس شوفا نکیگی دا میراس زکا ہوئی چه دا کافر دا الله هم اللہ زایون تیار کریو واغا کافر شو اگا زایون دا انتفا شو وَالَّذِينَ هُمُ اُلَاهِكَ هُمُ الْوَارِزُونَ اور لینا یری زونن فردوسا ہا گسانچ وی میرا سرالی جنت فردوس او بیاાડیدون دای惫 پدی که امیشا ورقم خلقنا الانسان من سلالۃ من تینا اور ذلائل اقلیاب اسباد توحید اور د تخلیق د انسان می شروع کړه چې انسان ول حقائق پی جانا در تذین د خایست صفات او پیژنا اول د خایست صفات تر تذکر کل نو اوس بلا حقیقت او پیژنا چې تیس ولا کر دالغنال انسانه من سولالذین مین تینا پیدا غړې منګه انسان نار دغه چون شوې د کاټین انسان یعنی حقیقت اصل د انسان اصل انسان آدم علیہ السلام راغه د خانه پیدا کړو هټه چون غړې واه د یدا یدا نو چار ته خور اترو راوا چار ته خور استراوا چار ته خور نو د هې ټول نه سرا تور اسپینا د عین ځانانو د ادری کې سم شو څو تورې څو سپینې او څو غند مرانګي چې هغه سره اوس بينا غډا ولاشه وي دا غند غند مرانګي وایو رانه او د جوړو اورل چې یو لایګي دا غنه ډوډای په کې دا ګاډی او چې دا تور او سپینې او ځای دې او جی سورس بین یو دای شوی نایی تا سورس بین ہوئی نو آگا بیا پکی خالب یو دای بلای راشید وَلَا قَلْ خَلَقْنَا لَيْنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْتُوِنَا تاکیخ سرا پیدا کنے مگا انسان چون شوی دا کھاٹی نا بیا گردول دے نه نسل دا جان نا رو گردول دے مگا نسل دا نتفا قرار مکینا یاو ساس که برزاید ادره دو که زم مخلق نن نطفه تالا قطن نبیا جوڑا کرا منگا نطفه لرا ساس که لرا اوینا جان شوه نجوڑا کرا منگا اوینا جان شوه لرا کرا پانده مطغا تن منگو تا کرا پانده وائیو چهانا اڑو کهی وا نا نا نا موغا دای جوړ غمغا کر په لرا ډوکه فکاسا نا لای غا ما لحما وا هندولا دا کر په دینه اډوکه هم جوړ کا دبا دان اډوکی دبا دان دریکس وہی یو اډوکی هر یو پکې کراپان دی لکه دا چکره تاویی را ما وخاو او یوپکی وخاییو وخاک کبھنکا ساونال ایضامال احما واغندو منگا وخی تاڑو کے واغندو منگا دو کیتا وخا سمان شاہ ناو خلقا آخران بیا جوڑک منگا در راپا پیدایش بل بیا جوڑک منگا در راپا بل بانده نابل پیدائش بیا په کلی شو او رګونه شو څومبان چارنا او خړکان اخره بیا پیداگ منګه دلرب پیدائش پر باندې فرتبارک النوا سرل خالقینا نافذ شرف برکات نور بارا کړه چرون ګدې الله هي ست جوړو ګونا اصل الخالقینا زیر دې څه تمثيل سرے وی جوڑو کو کہ ټول نه خاسته جوړو کې الله دی خالق پرمانند سوامي هدي جوړو کې زکه خالق ویاو دیغه الله دی پیدا ګون کې الله دی جوړو کی انسانانو کومي سوګي او چې جوړي څو بچي جوړي فرتا بارکه دنيځمه بیاول له خالق خالقانو وړینو یو کالو قدر دی خالق بمانا دی ثانیین زیادت نجامی زکرارا فَتَ بَرَكَ اللَّهُ وَا سَنُوَ الْخَالِقِينَ نو بَرَكَ دَ جَوْمْ کِدَ اللَّهَ خِيستَ دَ جُوْرَوْا اُنْ کُنَا زکا شهر قرآن اللَّهَ دی برحمت نوڑی گی ای بمانا کولا خِيستَ دَ جُوْرَوْا اُنْ کُنَا چه توا خِيستَ وَلَمْ يَخْلَقْ ثَارَ تُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقُولُ اللَّهُ نُخَالِقُ بِالْمَانَا مَانَا صَانِعًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ وَصَانُ الْخَالِقِينَ نُبَرَكَ د ژړګي الله هي استاد جوړو ګونا ثم إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ بیا تاسو پښدن نه ملګیټون کیایو ګوردا الله زوی نه دا دروغ ندی رښتیا دی الله وی سومای نه کومبادواله کاله مېتون بیا تاسو پص د نه ملکې جون کیه اته وینه مړ نه دیو تا جون دې حافظ لره تا بل کې جون دې وزدی ایتو ہے سامان ز دا کلاوی سومای نه کومبادواله کاله مېتون واک له واده شوی عجب دور دیدم دری پادشایی کہ للو پنجو هماشت سے بائی للو پنجو بکی مسوایات شو اوسو صرف پات کے او اصار پرید ابت ملائی داد ملائی نمشو فتا تم اینکم باد ذالک علم ایتون بیات آسو پست دین عمل کی دون کی آئیو تو مې نه کوم یا ومل ګیا مته تو بارونه بیا تاسو پروا ته قیامت کې با پورته شایو ولا کذ ولا کلا سبت فوګ کوم صبر او صبر دلیل دا کی سر پیدا کړی مونږه د پاس ستار سو وژدنا و منازل و ما کنا مل خلق او نه مونږه پیدا سر نه خبره منګ چې پیدا غو جوړو منګ کویو یو وان زلنا مله سمای ما بیا دلیو وان زلنا مله سمای ما وروږه غذر برنه بارا پر انداز زبادې نو سکو منګا دینار پس کې پاس کرناو پھر ار استوګنار کو مګه دینار پس مګه کې واننا لظه به له قادرون او موږ په بوت لوډ دې باندې قدرت والا یو بارانورګي بزمکا اغه اوبر ځای کې یې نه اغه زمکه کې ها پارتیشي فیلډر شي داغه زمکه کې لان دې لاړ شي او په زمکه کې بیا چې کویانو کې او ب هغه وړونو کې او هغه روان بیا چې نو د کویانو مبه هغه خلک سکی چا خلق اس کی نواغینا میتیازی جوڑیشی پلی دیشی آغا میتیازی بیا دے بزمکا باتی اوکی آغا میتیازی دے فلش کی اوکی بیا آغا زیب نو بیا آغا بزمکا کی فینٹر کی گی نو آغا او آغا او بیا خورونو تا دریابو سندونو تا لاریشی آغا دریاب تا لاریشی ودریاب طدا سې دنیا روان دي ګورو ډ روان دی، او دریاب د بل ځای نه برکیږي نه داولې کله ځان نو بیا الله سېلای واه غانه اغه مقرن کړې دي واه غا سېلای رازي او و او رازي وارسلنا الرياح الواقعه رالي موږ ابا دنیا بل به کې وريادو نه او با جوګي به وريادو نو اقا سهلاه رازی پا دریاب کی سمندر کی نو اقا چولی او اقا در آبه ببرا في ر��ل چطيل آق او بر دوریان غلوس کی رازی اقا برا في رچطيل وغیر کیا چه یا اقیر رولی دغا سه دار وریاز روادی دغای دیوتی ده او ده ظهلاه حدی سمندر در رازی سه و نو اقا هم دکت سهلاه پیاره ای شد تایر وریازو کیا چه بیا وړی نو بیا تاسي باران شي چرته اوغناي شي چرته واور شي نو بیا تاسي په کتر روان یو سرکل روان دي دغه سي وان زرنا مير سماي ما وروم گاده بر او پهاندا ځا نو څو مونږه دي لرا پزماګه يا سور نو ور او, او <clears throat> انا لظاهم به لا قادرون او من غاب بوتود دې با په قدرت والا يو فان شاء الله ګندي جنات مين نخيلا زه پیدا کوم غا تاسو لا په دې با دې باونه د کجرو را واغنا بنا ودان ګورنا تاسو لا او دې مې تاسو پرایو و شجرہ تن طرحو من تور سینا او غونا چرا او زی او زی من تور سینا د تور سینا نا تور غر تم بوتو بدو نه زربو نه تیل لارا تم بوتو بدو می ابي زاي زاي دارا تم بوتو دونه زربو نه تیل لارا يابي بمانه د ما دم بو تو به دهنی یعنی دم بو تو ما دوه دی زرونی جی سره تیلونه و سبغ لالا کیلینا فخر د بارد کولو کو تیل ور سره زرونی دی د کاونا دا پنو سزا دای نته لوز یغم بغار کیږي کی کار دې دای تیل لوز یغم بغار کیږي او هون له نوای کی تیل دی دا یو ګلاب چارو سره تم و رې دې لورا يا زر غنيي سره دلنا تم بو تو بيدوني ټوګي سره دلنا واسيب غل لآکلينا او پکړه د بار د بولګو زيتون تینو چر چر بو تینو کې ګډولای پوره کې هر وړای تیری لدی هغه بدلای بسړي او دا زیتون تیلو پایگی که نوڑای پوری که او خوری نو مزاور کئی سریلا اگا دا خوراک پکڑه ده اگا اگی که نور سا تب یا ضرور ده با شادشامو با تیلو که با نور و تیلو که پخلے کی گی با داگا سے خوڑه لے گرانی او زیتون تیلو اگا که داگا سے خوری نوڑای پکڑی پوری که نو می خوڑه چه که پکڑی که اچه او پری ای نو می خوڑیشی کسا پک پاکی نو پکی اون پاکولیشی نا راغی خصوصیت تیر او د زیتون تیل بدن دا پارا بدن دی ہوگی او د زیتون تیل نو نرے گھوٹکی سار وقتی بدن ورسر خییا ادو کی ورسر مزبوتی گی وڅېغل لئ اکلین او پکړې زپاره غوږه مو ته پکړې وایو څنګه تین ګلې وې او ان لګو بلا او یقینا تاسو نه پډنګ رکه زاید دې برات سکو موږ تاسو او تاسو نه پدې ګلورې وای دي ډېرې و منار تا غلون او دین تا سو فرایو سورای نال ګمو اوه اوه تا میات کی ویلو وا میږي ګړډیاو بيزه تا وګرات وړل دي واه انوسګل ديو با یو دراس روان دمشق او شرابي او دیس کی دارل چاګړی وَالَيْا وَالَا الْفُرْغِ تُحْمَلُونَ تلقیاروں کینو توائمار دیر رویت دین خیتمت کو تا صغب رو تا صغب رویت میں سان کردے گعایات کا وَالَيْا وَالَا الْفُرْغِ او دے سارو باندے او کشتو باندے سورو لے شایو سورای لے للاسی زنن پیدا کردی اس باندے سور لے پا کچر باندی سورلی که خار باندی سورلی که اکشتائی باندی سورلی که وعالی حوال الفلک تحملون او دیسارو باندی باندې کشتو باندی سورلی شاییو دان دلائل دیئر کل تخلیق دی انسانی ذکر کر و انسان آزان توقرہ خورنا بید اللہ سر بیدا کرده دیت تامي دې او ساس پیدا کړې ساس کې نه مې وینا جوړا کړې دا وینې نه بلډ خرابته خرابدینې اډو کې وه پیدا کړې دا ځان تل ګورا ولک بابا وګورا اسمر نه دربانه تب تب تب کدي پیدا کړې وښه بمقام وګورا باران در باندې ورو ما په دې باندې الله ودالاز گجور تاو ګورا سورخ او جاوباسا او وانه تاو ګورا سورخ کولن ګډې نوای کبه الله با چولې ودالاز ودې شروش نو نو تاو ګورا داوید تیر نو تاو ګورا واسب غل اکیلین و ودالاز و میخه ګډیاو کې سارو تاو ګورا او وا مې وی ګډ یو مې دې تا وګرا وړې دی وا ځنوس کلی دی وبا یو طرف زوینې بل طرف دا وشایا روان دې نشو د شروه بيدال لا چاګړي ودا لاسه اس تا وګرا کچر تا وګرا خرطو دا کړې و دریاګیو وګرا کیشتاي بيدال لا پیدا کړې نو دا ټول دې ایرګا او تاسو سره بل څو کې سردار دا تا انصاف وک هو ذمیر نکلي چورو په اخی د روح علی سلام ما ستاسو ته انسانانو په مخ کې وتی شي وګورم علی سلام د پیغمبر خواګه ادا نعمت الله یادو د ارلان د دیني سورہ یو خبر کړي وَلَقَدْ رسله نووه الاکومی قَوْمِهِ سر ل کې وګیاهريصللا د راپ کومتا وغوا دما کوما د بعض ټ سا الله له کوینیشت تا سولارسو غجر سر کوون کې بغیر د اللنا او دیاېږی د اللهکانلمه لو ل کفر قو مادار کسانچ کوفر ا کړړو د ندې دا بغیر باندې استاد وګورتا کې دا دې دلیلو استاد وګورتا باندې سره هم یا کوم درې میا کې ویلو باندې تاسو باندې څه دې حسفادو کې فرق دی اه وقال الملوا الذين كفروا بالقوميه او ماندار وا که تاسو چې کفر کړو دا کوم د ځنا نه دې دا بغیر باندې استاد وګورتا کې اراده کوي او جه زان ورکی بتا سو بار دے مړه دے زاندابان دے ورکی زاندابان دے بشر کئ ولو شاء الله لانظلام ملائکتن کومه دا الله نور علی گلبے ملائک هغه پیغمبر کو 300 نور غوا د بارا ما سامنه بیا زاهی اباء الاولینا دنیا ورې دلې سورة سواد کیون بیاوی ومیات اجال اجالال آلحتائی لا واحدا انہا ظالش انو جاب ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ انہا ظا الاختلاق دا مانگا مخدر یوری دلی دا دی دن راگ دن نیوی نیوی مسانی جوڑکری ما سمعنا بهذا فی آبائن نذر دا بغاری او سړې د ان په دلي وان توب دمړلې ونه دي شهر قران الله دې په رحمتونو لګي اخنځه رواني او ماسوخینو درس ورو یوي او چې په بل بل څه خپل نه مړ په دې په دې راځو کې چل کېږي دې لېوالې شي دې قران ته پويږي زکه له ټوله لرړمې استړې کېږي نا او واکه ما مکه ویلي وار یادا اینوه ایلا را جلن بیهی جنن دون ده دا مگری او سڑی ده بدن ده لیوان توبه نوی انتظار کوئی بدباند دریا واختا کالر بینسور ریبی ما کذبون اوی حضرت انوه علیه سلام وارب زمان زمان امدادو کے فسبب دانی چھتای درو جنگ مال را فاو هینا ایلین حکم اگا دتا وحیگر بگا دتا چې جوړه کا کیشته زمن به آزاد کې او زمن په حکمات تو کلا چراغه حکم زمن گا جو شو تڼور سوار کا به دي کیشته دې دارې جوړه نه دو در نوو هل اسلام کیشته چالو لیدا نو هل اسلام کیشته جوړه کړه دا واهله گا وال اسلام کیشته سورلي کړه دا وای جام رونا و بھارت نورو فصلو فيا من كل زوجين استنوا سوار کا پدی کے داهو جوړه نا دو دو ام سکرمو انص جنا سل بادشي واهلا گا قطول اهن الا من سبغان يقول من مگر سو بند سوره چې تیر شوه دات و دی نه دال زاب د او خبرې مک ما سره پهبارله کسانو کې چې ظور میں کی دی خبرې مک یعنی در حاص م کوو دغیبارره کې مشرک دغ ما پول نی ان مغه فون بغر کی شي دکله جبه بر شوی ته اوا غسوو ک سردي به کشته نو الحمد الله ل نه جا دا منلظال می حوضونه دی الله ذات لا چې خلاصې ګلو څنګه د قوم ظالمانو نه سابیاک په کې ګرځو د نو علي سلام زیاده کنان هغه ګرځو الله ورغوي الحمدلله وایا د نو علي سلام خزا هغه ګرځوا الله او الحمدلله وایا دا سه خزا او دا سه زیه چې ګم مشرک او بد عمل داگنا من نزیه او نخص اپیا بیتره دا الحمد ره اللہ الذین جانا من القوم الظالمین وقر ربیان زنی مبزل مبارکات او آیا وارب زمان کس کمال ازاز کزیدو دا خیر حکیم وانتا خیر المنزلین او تیف وراد کزیدون گنات یا جنان دې کې دلائی دي و ان جنان له مهدلین او یقینا مګایو امتحان ګور کی ابتلا راستون کی مګ امتحان بار جا کو ځکه امتحان ما بغیر پته نه لګي خلق او تعال نو الله کارا ګير امتحان سره معلومي ايو شاعر ويو جز الله شدا اذا کل خيرين جز الله شدا اذا کل ارښتوبیا دوی من سدي پی الله دې مصیبت ول ډېر خير ور دي ما بيدو څو دشمنو کې ياردا چې تکلیف در봐 دراجي تاندو مرګره معلوم شي دیوا چې په غلي سوار غره دیوا رابل دکی او دیبوې جیب ماته کار خا یا هندوستانه مخه او دیوخه خدمت کئی څوک مالی تعاون کوي مرګ ته آبذر سره کوي هغه باندې به نه و ما ده کڅګاری ما تا وای کڅ ضرورت ما تا وای نو هغه ورته زګر توما هغه فائده څه جو دا دي پردي ته وایو نه کوي هر چې مالوا کارو نا پر باغې مرګې باغې څه هغه پوری ابګوري اور وستا مارګ ارتیا کوي او عبد الرحمان بابا وای وای 200 دشمن بدر معلوم شي اے رحمانا 200 دشمن بدر معلوم شي اے رحمانا کلا کلا د غم مباراب خوی چې تکلیف راځي نو پاتلږي چې زامه مارګر یو کلا کنا سراو درې ده دمټو مارګرتيان کو نا مالی مارګرتیا ګورا او چې ګمبه خواندي نو دے بای تیرہ جیز سامنو ما زوزگارنو ما یا کوئی متاسک خدمت کئی رہتا ہوا ہے خدمت دارتا ہوا ما سو مان چانا من بعد ام کرن آخرین بیا پیدا کرمگارو سوزائنا پیڑا اینو رے فارسل نا بیم رسولان میرو ملے گا مگار پدائی جی پیغمبر دائی دی جنس نا دلیل اجمائی اور امتیان او تقریب من غواولو با می او مراوستهو با مازی مرغری زور سرحال کار رابطہ نګو ما او اگئی خبر مارګرتیان کی تاور کی مرګرتیان کی hygienic زمانہ یو زګو زګز شای کارو راتیری منڈی ډیری دمانه څار منڈی یی دی هر ستا ساروام ما کو مقام هم ساره ورغلن شي فاصال لا فی رسولا منهما ولیکه موږ اپځیږه پیغمبر د لاینه اپ دې خبر راشه بعد ته گئی د الله ما لاقم من الایه غیره نشته تاسو لا سو غاج سر کوږه به بغیر الله را نوایا تاسو الله وکامل ملعو مې قومي وی با ماندارو د کووند زرا غسانو چکو فري کلهو او تا جی وی کلهو بفو کار دا حرز او ماندار ګډي ومګا د ایلا په ژوند دنیا کې واطرف ماو زګا سر ماندار جی بیا پرناډی لا ټاپ ور ما چا ته ساجد دې شه دې ما نه وَاَتْرَغْنَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُ وَكُمَ مَالدار جنبیابا که مستیر آشی یاو مرگره او بخواه شیئ القرآن دو وقتو او ماند شیئ القرآن ویلیو چه دا مرگره او اله کنون او اغا تیویت تبا گوریت دیزای تاپوس که دیزا تاپوس باکه چکالا شیخ بیمارو نو بیا بچ دا وځي روزي راز را لې زباړه څنګه لاړ نو به سره لا ګرپا एकदा وګه یو ځم زناړ ما هر ما دې وي سباره ش ما راز خپل باړه کې ما یو سباره ش نو څه خبره زما فلور فلوس یا نو نو ګرایونه نشوي یو را راځي پات راځي یا نو څو راځي په سنار ما ها نو شنه چا راځي په دې چې یې راټوبېټه مراله کړه ها په پلان لر پکارو او ته بیا راځي په دا وخت کې مارو کې وخت او خلاص جوړ جو سمې په پخلي راتل هغه ما د بچیا او او بانجاری منتظر تو ماتوایجو و او لیدو سوال کریم دارو تاویلی و دوام دوام دو راتو سوال شید او مائی اوش باترازی مائی سکا و زبطال دولا که کال که دارو دارو مائی ستانخیم ستانمی گالی خودتی ستانمی کور خودتی دیران خودتی سوال کریم سمی جم او بلی را لغمی واتا او او تاکا پاشوی مائی تا اسبکه خبر و کرا چرالا د امیر د شهرو کار ورو ده امیري نو شه دا تامې ما خپل نه پیسې راو لګل لګرلا ورته وي دي کله لګیا هو چې پرې راغوم ما واپس کړو اا اګه راو لګل دا په وی وی چې مې نکړم دي کې یا به را لګل دا به واپس کولی ما صاحب صاحب ته زه مې امتیازوم له کو داز دابا تدا لګرځ دابا ورځي نه یی نور دور باندې ورو دور باندې دور باندې دور باندې خدا نصیب شي الله ته ها دا پتو به ذلت باندې آګه یو در پچي شي کيه بیا لاړ پر لاړ مازرو دي شي ها را را چه چه ژيوا تا کيهو سي به سي تاسو ته ته جنات مرغاي او ته جن دا چه موله ناراضي ها درنه دوا مقدمه شي وطزان له و د دوه وک بارس الله في رسوله انه جل بري پیغام برداينا په دې خبر باندې چې بعد تو کیند الله مالکم من اله غیر السته تاسو هغه ټول کے بغیر الله دا یا تاسو نهه ایږي د الله دا زګه لگا یو اداره بغیر تاسو نه چلیږي پاکستان بغیر تاونه چلیږي زموږ وزیر یا زمردم د کرونا جوړ کړی در آباد کرونا هیڅ اور ته څه خبرې کوي ټول خلک څه خبرې ده او یو حدا یو شی به ایو هل آوالا آوالات د تاونه تا سنې نا ور من قوم الذين كفروا ویمان دار و د پوند دراګه سانو چ کومره کډه او تجزیه کډه په ملاقاته دا حیرات ور طرف نه په حيات دنیا همان دارګریب ګڼدای ځرب ژوند دنیا کې ما ها غا الا بشر مخر قرطرفهم مال دا څنګه دین نه مال راځي نو دا سره دې خراب وي بیا هغه بیا په بداملوب زمانہ ګانو خوشرا ګرو دا ۱۲ په دوشه مړای په دې باندې بیا ما ذا الا بشر مثلكم نه دا مگر باندې استاد څنګه تا کې قران کئ دا سمات چې فرایت اسو دا ویناس کا کئ یو دا سمات چې تاسو څنګه دا وینا ولاینا توتم بشر مثلكم کته سوتابې د ذ رب تاو سبا بدا وقت عيد ايا يدكم ايا ريتاسو ارتاسو ريوي كلاش تاسو مله انكم الى امتم تاسو كلاش مله شي انكم الى امتم وكم دم تراب انكم مخرجون تا كلام دچاو د انبياء مرسلان چانگیو ارتوی تاسو من شایی، خوری شایی، ادوکی شایی، یا با پورتاکولی شایی. خو انبیاو وی گره. او اغایوی دی در مطلب دا، دا انبیاو خبره، دا انبیاو مسانه داو چه خالکتاییم، پا تاسو بمرگ راجی. وشوکی؟ پا تاسو بمرگ راجی، تاسو بمرگ گئی، خورگی گئی با، اډوکه اډوکه ګېګایبا او بیا بازار نه پاس ورتا کې اذا د ان بیا خبره وتا چې شات وی وای بر د الله راځي امړي هو داد اکبر خلافستا اکبر بچته ګروني اې آی آی دوکم آی آی ریتاسو انکم اذا میتم چې کلا تاسو ملشای و تراب او اظاما شې ته جوه کور یو تاسو به اپورتګله شایه آیې ته خبره سېنه مار چاته دې هاي هات هاي هات له ما تو ودن چاوي مرته در باندې او د امبیاو مخالفو سوي دا خبره غلط ده مار چاته دې یو های هات های ار ظالما دوا جون افسوس دے افسوس ادا جا چتا سره و دار کو دشوار انیا الها یا دنیا دنیا مگر جون زمغات دنیا نہ مو دوا نہ یا مری گوا بده کی جون کی گوا بده کے ان دنیا کیدا جون دے دل تا دے خبر کیم جون دے وما نَزَلَ بِمَا بُطِينَا وَدِي مُگَا پورتا کیږي دونکي اې نو اِلَّا رَجُلٌ يَنظُرُ إِلَى اللّٰهِ كَذِبًا زه دا مغریاو سړې نه جوړ کړل په الله باندې دروګا وَمَا نَزَلَ لَهُمْ دُمُؤْمِنِينَ يُمگَا دغه خبر لاملون کیږي کالان ویل پیغمبر واره باز ما زما امداد په څا سبد داس چلدای دروږم ګمار وین با اللہ دلگی مدین باز زرده چوبکل لیخ بیمانا نو نیوان دایلارا چه بریشتیا فجالنام غصا آ اگر دور من دایلار خس و خشاک غصا مونو تا خس و خشاک وائیو زنانا چه کلا کور گی جارو وائیو جارو وائیو جارو کئیو نو دا جارو مخی چه اگر کم خر بل گن بلا روانی و يتخاصق اشعقو ايته سوضا سويد خزلوا توي خف غشاقو توي دایم بن خازل کله خص غشاقم کو فاجال الله و زانو غتون من دایته خص غشاق پر بوذل قوم ظالمین وحلاقه قوم بیا پیدا کرم گا رستم زین پیړای نو ما تسبيقو م رحمتن اجلاها نمکی کی جی احمد تقبلی نیتینا وما حیست آخرون اون رسول کی جی دقبلی نیتینا سمار ساننا رسولانا تطرا تطرا حال بیا راو لے گل منگا انگی آز منگا پیدر پی پدا سے آل کی چھو بل بسیو بیا دلیل اجمائی کلا ما جا احمدن رسول وانو ارکلا چرابا وی احمد تدا دی بدرو جنکا غلرا بی بیتت درو بائی فاد بانا بادهم ور بسی با کرل منگا بازد دین بازو بسی وجه اللہم احادیثا او با کردو المگا دی درد تاریخ د زمانی احادیث واقعات تاریخ د زمانی فو وجه اللہم احادیثا او با کردو تاریخ د زمانی او او جا اللہم احادیثا فغودا للقوم اللہ یومنون نوالا قدیا قوم لا چغئی محن راڑی اب ہم تاریخ نزمانے کڑا در سورہ سبا نلسم ایاتو گرائی دوئشت مسیح بارا آیت نمبر انیس فقالو ربنا بائد بینا اسوارنا وظلم ان ظلم کڑه او دای با قول <سؤال> زانونو بانده و جعلنام احادیثا اوگر زول منگا دای لرا تاریخ دا زمانه و مزدنام کولم و مزدنا او زرزر کلمنگا دای لراپو برا زرزر کولو بانده تاریخ د زمانه اوگر زول حلکنن تاریخی اغزایی نوگوری تاریخ ده او تاریخ ده داموانجو درو ده دانه تاریخی کندر آتی دا دا تحبای تاریخی کندراتی دا دا سمودیان و دادیانو تاریخی کندراتی دا دا قوم شعیب تاریخی کندراتی دا طور ما کتلی دی خلق ازو تاریخ پا نظر ننگوری فجالنا هم آدیسا پو و مذکنا هم کلم و مذکین زرازرک لمنگا دی در اپو پورا زرازرکولو بانده نرنگی سوریس و غروف کیون بیدی اشتماعیات کیوئیه؟ واضا نا باذو باغا وجعلنا احاديثا وغرور من لا تاريخ ذ زماني فغور ذلك من لا يمنن ولا قدياكم لچيما نراي سمال سنل موسا هارو هارودع انه السلام توغور بيانورام بیاو غورا بیاوله گواغا موسا له سلام هارو رودد هارو سلام زمان به موجز اطلاع رو بانده و سلطان مبینه او به موجز اخکار بانده فرعان تا وزیرانو ده تا ځان زان غدگان وکانو قوم عالین او دهیل قومو چطبخ بالخیال دهی ده زان دیر غرف کاری ده فاقالو انو منون بشره مثلنا اوه ده یامگا تصدیکو کود دو او تانو چه غزمگا دی وَقَوْمُ هُمَا لَنَا عَبِدُونَ او قوم دا دای زمان دی خدمتگاران و او خدمتگاران تیر شویدی من با دا دای تابداری دا دا دا کووه داو مره پاگه کمزورو کیدی وَقَوْمُ هُمَا لَنَا او قوم دا دای زمان دی خدمتگاران زگا بني کړی زلیل اوغ ولامان درز ف د معو در وجلېکه د داړه وړه فکانو منمه لا ک نه د شده د لاکو شوونه ولهقد دینا موسل کتابه تاقی سره ورک مګ موثال ل سلامله کتابه خ مغااج دلا رومومی او کهروو مغاازې دمرمه م دا نهخ او زای ورکلو مګا دې ذراې لار په تی دا ا تر جو چات زایتا ذاته قراره او مهین جهارون د اسطورې او د چینه ربوا د قادیانان کله چې فیرانګه به ملک مصالحه ناغر <سؤال> اسلام د کمزوري ګورو لپاره او د مسلمانانو د زیاد جذبي استورو لپاره مختلف کارون کړی یاوې دا غړو چې څو پیدا او یې بدیو کې زیاد منسوخ دي او jihad ديشته لکه نذیر حسین بتاوی چارو بیا د نوم ځانګړې حدیث کې او اگر څالو نکلا الان ابتساق په مسائل jihad آئی کیونکل ہی جاد منصود اگاری سالما سرشتے کتب دیو مرزا ولامامت پیدا که قادیانی آواغوی چیز مسیح موحودی ما کلا بیویز آغا محمدی ما واغا ما کا کرا گلیم اس بقادیان کرا گلیم کلا بیویز مسیح موحودی ما نواغا مسیح موحید موحودی زوال البخاري کی روایت راضی یم ذنبی کومر ماریا اسالے سلام براشی یقتل الخنزیر او یذول حج زیاتا خنزیر بھاو کی اوکل ریوا دے جزیبا ختم کی دے راو لگی دو بخاری تول نو سیرا جب میچو گیا حکومت شاطو لاڑو پورا طاقت اور او دا نن صاحب چر او چت یو ډېر له هاي کویږي د دې شات الله زمان څو ګډاړي او د دې شات ډېر لوی چې بیا ها سر مو دا پس ولېای بیکارو کی بیا يساعد ته کی بیا را پیدا کی نو بیا ورو کی افیری بیا چیکار په کی نو مړی کی نو اغه را پیدا د بوخاری ټولندو سیراج پکړي اغه دریا تعور زولې اور نوې بوخاری چاپکا اور د جی زیاتانا د لان دې تکه وبار تکه لره یک وای ذور حربه تای ته جوړک ختم کی وزم اسی موجوده او جنگ ختم دی او ځان نيشتي ځاګنيشتي هر مقامه واغه ته دا په قانون اچداري واع بخاری کې دوه زائد دي نو یو ځای کې د جزياتانه هر به تا جوړګ او بل ځای کې جزياتا همغه الفاظ پاتې شو دغه نور دور او ته پاتره او غید بل مصلحت پاره خبر ترېن کیني دا سیو کی یو والا کوالی پاور سبق وای هغه باندې تعلیم کی داغه له مدا جوړ کی عالمي کی جمعه تور له جوړ کی او بیا غزا کی خطیب کی او بیا پاباندی کار کوي پر زما فلا تجربه شويدا زما سانلو د ارمی کې کارنیلو زاغه ساعتته له عمر هغه د اندستان په وادر زاله یوټیوار زاله تپاته وا زه زه د ښکار ډیر شوکینم زانه کوانه برا سقوا او چې سو گاڑی باندې وس دوربې مرغۍ وبښتي په دې دل په کې نه او په ټو پښ باندې مې داسه نشانه و چو دیر و زایو دو که به خود تکره تکره خرکنه نشانه کرده ده یا و ضرور دل جم تا دلو ما از دیر جم تا دیر خب مرگی دیمی نظار و اگه ویزو چه کرلا من چه کرلا و تو توپاکی اغسده و غر تلالو و اگه و نخه و دو و اگه دبا تا ما زایو تا سو گوله ای و اگه بلا که نخه که بودا و اگه بانده ما دې وی ته داس کې ما نه ځس وره یو را شاسي اوردس کوو کا ها یو ری گځد درل په کې کارته سوا چوبا ما نه مړه دوه چل را دي تر کا هغوی ګنده لا چان نور دي ها نو جما ټوپک واګه او کې ماستمه بلته وې دا ناس په خپل خو په سړیدا باته ما ټوپکونی سر ور جوړ انکه دې روغ <متوسطور> اوه میشتہ ورې ځان او ولګي دا ما هردا تو کلیبلای نیتی ا ویتبند د ځوکا ما ز بیا ته ځکه وي چې بیا جو بیا نیو ويشتہ ها دا نه وي نو ماو خان د ومانه په مرغای نو وخت څیر په پات پس وخت هغه نو غي دیو د ستا خو له ز۶ ته د درم د زوتا ما نه د بچتاه په تای شي په لا ماته و سو ما من چوي ته څه ویته د مرز له کار شوقینو مر مرغان هوا کې به باریش دی یا مند یې الله او بخي کار کلا به بابا خیر له نصاب بہ وو اتی دار وکړلا داګه د وفات نه بعد میں بیاف کار نه و پړے اغه بیا میلو ا وکړل ترنه کید نو م تلو ما آسان څه تا هغه وی سکابل سار دم ازټی چھا م لار نو گا رکھ جدا زای کی هغه کې ناستو ور سرا بر کا سو زے عمر زای کی او او زه را مو چې جوړ کړم دا یلو د پارا ز او یو انسپکټرو هغه کې نه استم کار تک نه سم چې اجازه ته مو هغه اجازه ته موسته نو موږ په دې انتظار یو چین لای برازي ها نج زړې نه است نو کومره کوي نو هغه که سم نه ته پوښتو ته وی ته سر نو ماو تو ایزا بیزنسمنی ما نو او درورو بیزنسمن کاروباری سڑے بوو ما تجارت میں گو او زمان وان دا زیدو پایاو درورو اخکارمون نازی ملاوون دیزکا ملاوازی دیر خدر بدل آس که دوار روزی نو مایزا بیزنسمنی ما کاروبار پو ما خبر اتر اکولی امای جماعت میں جوڑ کرے که امامتیون دغه عامتیوم کې ما یو او کومه وی خوريره ته په بیا خامخانی مليانو سره راس پاس به یو در لر کومه ماسه وی د دې دغه بارا کې دا د دې شادګردی چیره هغه کې په کراچای کې هرډي لوي ګو او درځه بعد شپې به با لسا دولس مڈی برو لنوبانی پراتو ور ویدی بارا که تسوائی مای زمانو دا خیال دے چدا چده شیعو سنیان تی که جانگ کراچائی که یا دا او دا معاجر دے نو دا نا پختون مر کئی یا نا معاجر کئی نا شیع او نی سنی کئی سو درین خروت دے وغی کئی یا طرف تا غي ورنی دوبل طرف تا دی ورنی بیا بل طرف تا غي نوبل کر تا دی دغه فار چې پاکستان کې فساد او دا عمر پر دښانتګردای کې ملوي او دا سه تباه شي داغه او خاردل ما ته دا خبره ده بالکل صحیح ده ما یې څنګه وېځ کراچای کوم زما ډیوټیو وا او وی ادارکه او دیو دیه من تایه لاراله چې یو سونی عالم جا ووځ ه نو یې مونږه الته ور خلاصو مونږ څنګه ور رسیدو تبو زنه او کله نوای پته وی چې یو پیری گاډیو یو ځړ گاډیو اې کې کا سوال او په ای ممیچه نمبر اویچه نمبر مونږ نه په پيژندلې ورځه غاړو وېدي او اخبار اطلاع والا چې د شینو ها اما دې ایمان بارګان وروټا د دې په وی ویشتو غاړه لا وې مونږه په نی ټیمګو په بقبله کې مې وی چې دا په تاسې باندې چې او تک کسان دي هر دې شو نیو ویشت دل دې شېو ویشت مونږه یو دی شېو وو جنانځي او د دنیاو راځي مازال د شی یو جنازه دواړه خپل کور کوالي نو موږ تاسو کې جوړم بای جنازه کمې ځ کمې یو دا دنیا کسان مقررل ګاډي فو کررګل اصلو ټینځ ګاډي پای کې مصلاه کسانو کې نور چې تاسو بوسنه پټه چار جابېره ګاډي او او په او موږ ووارلسونه جرګه تا و چې تاسو و بجنازي خیال کوی جنازه شروع او په دې کې یو ځړ گاډي او په جنازه اندازهږي چې دازي وکړي څارور کاڅه پکې یو گاډي ورسوت او تښتې جوړتاسې وېز چونکو داغه ټول مشرو ما وایتا په ور لسوي چې گاډي په سرو لاړی کوداس باندې کوی دای ګاډي بسیږي زومیا ما او ما دایې دال باندې ترسو چې ما دای روان دي سو کې مخ کې سو ته شاته سو بیا دا ګاډه روانو روانو موږ اور بسیو یو غټه مزل نیمه موږ او او دا د لانډي مخ کې ووته دې چې او دا هم د مليږه روان شي ویچ څنګه دته خوش کې تاسو نیمه آرډر وکئ اوس کې دوکا سہولاجې زړه او ډرایور ولګې په ممکنه سیټ چې کم کاستاس او ورپسې کس سره بچي ګاړې واه ته مون ڈه دو جواندی جو تختیز ندای کو محوا لونی ورد. مڈی مراو چاد کل جواندی جو راو ستر ڈه منگ تا دعیه انتاروگیشن آوالا شو. ڈه سونیم مه بلشیو، زمان مرگره، منگ شو. منگ آچه اگا مشکی سید بانده ناستو آغا عالم کو من روح روح روح. دا نن تاسونا شروع کوم دې دا مونږ اړولې سيجو دا مونږه ټول معلومات ټول د دادیو له وځ دادیو له وځ دا هر دې مزګمو چې و د یا نعمت یا وسال اعظم ته دی دې له وځ دې مزګمو چې شی اور دې امداد لري دا هیڅ کو نه وي هر دې هم دې وځ دې ا وې موږ دا پرې دا دا وایې مو آيا ورما ته کوم چې ستزام جوړو کا ولا دا شېري ورته چې صحیح حال دا تا وې موږ وینځو وایا ما د پدانو او رسول ما اسرائیل وتا ان دې ز تربيت او بیائی زر آولے گلم چلک فشون ننزیب کراچائی کے پفلانہ مدرسا کے داخل کرو پفلانہ مدرسا کے مان سابق ہوئی ٹولی دراجی میں ہوئی دوری حدیث میں اکڑا بیائی زر افغانستان تا او غلطے ٹریننگ کرو مانتے ٹریننگ کرو دو اصلے او دارس چو ٹریننگ میں ہوگا بیا ما تاړو شو چې ورشه او کراچاي کې اوس انځ کې زاي زان له جوړه هي سيرا کولی ما زاي جوړه هم سره برابر کړ بیا ما تا اندر کې در فلاني مرتبه ما تا اندر در بل زاي وو دا دې په ما ته ټينډي مون کې ده چې اوس په فلاني ځای ډول وکا اوس او مات اباد آئی بالصاربان پیسی اوم می لاوی دیو دو باون که تا در زفبر کشو جی کسم در تقرم چه دغاسی شوی گی در دغاسی کئی یو راجی بلوری بل یو راپاسا یو جماعت کے نوغے او خبر او کی بل جماعت کے راپاسا یو اگر جواب کو با اگر اگر ایمی خبر شاہ تیسو کی اگر او تو ودہ کول وڈی کارا ودہ کول وڈی نو هغه را پاسه ها نو بیا پدې جواب کې بیا هغه کم چې کئ جواب هغه لري هیڅ برابر هم پدې پدې نه دي کې شاه دې نو پدې طریقه دوه جماعتونه هغه را پاسه یو ولتا نو هغه دې هڅه راځي چې یو کې مړېو کې وې دا مانو نو دا هغه هیڅ را پدې کې بیا خلک پیدا کړي دې مړی وانه کې نو هغه چلو شباصي او چوئی جوڑی کی او دادی فلانو او دادی فلانو نو سراز بس پا غیر که مره او کی نو آغی جو روسو بازی نو بدی طریقه جماعتون اپی او بلچه یا او نمد کی از بند او دا او دا دی بیا نیر تجربه شدید دو دا او دا دا او دا او دا او دا نیر کانا او کانا باتد دیت او د دا بچاو ورواله دا داون کوي او دا بیا زاغاي مختلفي طريقې دي او مختلفو طريقو باندې کار کوي او د ملک ادارونو هاوینا نه نه نه د چې کله سړې او چټ کی نو دی ورچی زموږ باندې درې او چټ کړي او ته ګونانيشته هدف ودا دې به بي ګناه په کې ډېر راشي بیا بي ګناه داسې راشي ستاسو موبایل ته دغه خنځر درنه واقس حرکت له ګوربه یاسکه تلیفون نو ته وایې زه راغلم چې دا شوې نو موبایل ګوري موبایل ستاسو یورتو کې وچې ها دا اوس تاسو موبایل راښویې دا, دا دا ډېر خطرناک شه موبایل ساتمه چې ساتل دا پر سر رمضان سره ساته دا تالی موبایل اگا دا, دا زمیدار پرائیو او پرائیو ار یو بیسوری نچه ساتینو بیاد زان دا ساتا بل دا بلاس کی نو ارگیخ بر موبایل کاغل هلتو یا رضا چ... یا او پن می دے ٹیلی بون کو ما بیدن دران نو بایوان اسن موبایدان دا بیدن سواج بر موبایل ما ها نو پدی سو رادا چید او بی ګنا په ګراځي نو دا اکثر یا وای زې استعمال کوي یا شپد سهار کړي چې ویني کوم ځای وي دا الله سبحانه نو دای څو لږ کار کوي د په زول کار کوي بچونکي نو مرګوي وي بی ګنا مسلمانانو وی بی ګنا نو بی ګنا او تور سورج بی ګنا یو ځګړي غي نه لګټه پوسو کوي بازار ته ووي پدامام سره څه وی دا اکثر د او په دې باندې خیال پکاري دا چې او ادارې اړه ميږي کار کوي نو دغه سه غلامات عادیانه پیدا کو پټ کې او کوله خپل ډیره وا خسه او او خبره مګا مظلومان یو زمسي ما زه مسلمان ما زه کلیماو آما زه جماعتا زه ما زه بسکو ما نمده باده خرد دور بگی او سو ما پده ملکی او تاریگی روان کده چه اغیر زایون جوڑ کی بل زایون قائم کی جماعتو نظان لجوڑ کی او رو رو غیق منظم کی او دا بده طریقه بانده کوي بیا وجا ابن مریم او هموایا دان ګردولم مګا ابن مریم مرد ده مخاوه او نه مایل ربوتن زای ور کډه مګا د ایګا ترنګ او چت زایتا نو کور ربوا نو دای ران زای بلیز باندې واغستو ا زفار الله دای وته صار زفار الله وای فر زفار الله نو وليزديدا وركه او پایګه زاي و ما او ما يلرب او تن صادق ري و ماينا شخاوت اوادو او دري دو او دو سي دو يا يو رسول كل مي او طيبات وتابدار الرنبياو الرسل وانبياو يعني تابدارو د ابيالهم سلام نمرکه الله هر یو نبی ته هم کړیو ده یا ای هارو شنو आम्ही او غریبه پاتشي شنو نا او داسو गवينه زباج کویتا سو poema وینا یومت قوم متو عیدا یگینان دا ټولګه سار ټولګه یاو زست از ربی ماوی یری گیمانا وتقطو امر ربنا دا څنګه دایخ په ورکارا په خپل میانس کې انتباهو زبران تا دې شورا ټو ټو ټو ان په کوټو په سره وایم چې عامه ما سلام څو دی نو عامه ما سلام څو ګورځو لا امين مانه منظر صحاګا وچیاو سړی اژده مره وریا دین کې музиکي کرا داګي بلجان لږ 2000 ور کړې زې هر یو سړی اګي بلې پا وې музиکي کرا و سينه لاس کې ودو نه لږ 2000 ور کړې زې هر یو سړی پنام باندې او تا دې نر دوه زور وراله کړی او دې باندې خلک هڅه کړی چې ته یو دې ماहित کړ چا ته توحید وي چا ته د مګ دې خدمات او بیرونی کوټورې شاته داړی حیوانه پیسې و ماتله جوړې دې د پاړه ګړボル جوړ کی او وساط جوړ کی دغه سي ها دا ژونديدي او قبر کې ژونديدي او یو ګر اپالسه شې شې بنيو شې بت نه جوړ کیہ خبر کی جوړ دیږي دی ها اې زہ جو دی بارزبی جوځه زګرو شې اې جو دې نو طالوسه فرض خدې خارد اوه جای زذور وبوخنیہ چې تدی پورې نه خدې جو دې جو دې نه ها اونی کزه خبر نه راو پا سوال دې جو دې کار د ده دغه ما مساله جوړه کی دا سرو د مرد د دشمنای د پاره کوي چې دا ترکیو ترقيونه کې په ایوب ملحدا یې یا تو ایبا دیوامو صالحان انی و ما تا مرنا لیم ور ان عی امتکم امتو عیدان یقیناندا ټولګې ستال او ځس پاو چرابه مانو یره ایمانان تصسکه دی په دی خپل میاز کې زبوران یل ایم تا بو زبوران تابیشو دیجه توتو توتو گلویل بیم بیم مال دیم فریحونا و هریا و اندالا باغباندی چه دیچه هدی بوشال دی ملی دار دیرالوی آمه مسال و ایمانگروانه کڑی دا بازارون وی غم را دیم پریدا دیم وقتا چرده ده قرآن خدمت یو گوهای چه ده درسته قرآن ایا سونه انما نو بيدوم بيه آیا ګمان کوي چې بهشاکه آج مولا د ورګو منګا دایلا پاغه باندي نه باندې زمونږه نو ساريو لوم وینځي غاته نو تلوړګه منګا دایلا پني کو کې نو ساريو دا خبر دا انان نو ساريو لوم وینځي دی چې زمونږه مولا د ورګو خوش آلائی ورکو رو نیکای ورکو بللہ شروع بلکدین بوئی کیه ان اللذین هم من خشت ربی مشوکونا یاکننا اکسان چگیدی ارید رب دینی اریدو کیه واللذین هم بی آیات ربی اومنونا او اکسان چگیدی باتو ربان یقین کو کیه او اکسان چگیدی دخبر رب سران نشن کو بل بلچالا او کسان یو تون ما اقو چوار کید یا چوار کید او قلوب وجلات او هاب لا وی د یری دونکی دا الله نا انو مل ربه مراجون چې دی برځه دی واپس کی شي سمات لاو کمال لګید الله درزاده پاره زړی علی ما نه و ناگو او چې الله به قبول کيه او کذا اولا ایک آئی اصاری دا بل غیرات داکہ سانجی تروار گئی بنے گوکے و اون لاح ساکی کنو دیدی دمکی کی دونکی لا نکل لہن او سان اللہ او ساہا تاکریف دوار گو مگایا تان تا مگر پاندان در توانداغ و لا دینا کتاب ان ید گو بلاک او مرسا کتاب دے بیان کئی بدائی باندی و پریشتیا و هم لائی او زمونو دائی باند و با زیاده او نگریشی یعنی اغامل آمد دو چه دا سکڑی آبا و تخای بارو کنو بیغا مراتم بنا آزا بلک زنان دائی و مستائی کیز دینا دیگل را مدنی سیواد دینا چه دیگل را ملک اونکی حتا ایدا خزنا مدربیم بلا ذاب ترده پوری چکرا اونی ماردار دائی با ذاب اگر ما سلی بازار ایزان تیا چرنا صاحب زئی برڈی لا تا چرل یو ما ورته ویلی شی مو برډی جای زوازه نن چوی مو انکم من لاتم سرن تا وی زبو تر نو ساسم دادو نکری شي پتاي سرا و يا تون زما چرسو شتا شباند دوه تاسو پوندو باند تان کو سور تان کی دینا وستا بی نبی جان رات کرن کی وئی بدی پیامبر سامران کی صاحبانو وئی کی وئی پیامبر تا تا څو بڑا تا کی صاحب راګه ته جشبي اگدی وئی کیسا وئی تا څوای دې کیسا وئی مړه ډیرے سامران کی صاحبانو تا جرونا او بداس آل کیجی پری خودن کیوئی پینام بارلا یاد اوچر نا بداس آل کیجی پدر اجی وحیل کیوئی پینام بارتا اما الام یاد دا برور کولا نوائی آده ای سوچنگی ام جاهم آلم یاد یابا هم بل اولین یا راغل اید آغا چلن راغل ایمه شران وزیدن بانوتا ام یا دینو جاند په پیغمبر فاو له ور ګرونو د دې زلمه ما شاه ګرون کی په پیغمبر ور په چاند هم یا ګور نبی جننا یا وای دی بدل له واټو ګل بل جام بلا که بل ګراه رہی د په حق او ګبدا الله وا سره له لاګی کاری هون اکثر لې نه خپل منون کی دي حال پیری بدل کی و نویده والا گووام که تا دې خیال له د زنګ خیالاتو لفاظت سماع د وړاند د نورو به شې اسمانه زمکي اواز څه شي پتي بل اته نا مې دګمې بل کې راتلګړې مګا د ایتاپ باند د زاییا باند زې راز پاومان لیکري موريزونه دایي زہ پند زاینه راز کومږي پاومان لیکري موريزونه خرجن اغوار در زاینا سټیکس سيواستنا واړي په سيتر واړي فخر اجر ربك خير و درجو وَاذِكِرُوا دَارَ قَوْمِ نُوحٍ وَإِنَّ جَعَلَهُ مِنْ آيَاتِ مُصْطَفِكُمْ أَوْ تَرَوا وَارِثَيْهِ بِقُرْبِهِ وَبَعِيدٍ وَإِنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآخِرَةَ يَجْعَلُونَ كِسَاهُمْ جُرُبًا مِنْ قِطَامٍ أَمَّنْ سَرَادِقَ الْحَاقِبُونَ أَمْ هَذِهِ سَرَادِقُ الْهِرَاسِكُمْ كِ أَمْ نَارٌ ولاو رحم نا مو ګرام ګل مګب دای باندې او لنې ګنه مګار نه دای باندې تکلیف نو نو زی دای پسرګ شوه کی حیران او پریشان بیا ګه روان ولکل غظم مل عذاب تایسرانی ودي موږ په م نو نو ګی شرمته شو پر راته وایا تزرمو نو نذیاج زیګو کیو الله تا شرمنده نشو چې الله موږ غلط کار را شوې دي تا ته مرامتایو او دې اجزی وګړه تر دې پرې چې کالا پر دروازه عذاب سخت اېقام وی مولسند صبرې بدی کې نام دې کوم کیودار چا بیا دے لاکھ لیا انزامی دار اللہ ازادے چی پیدا کری ستاو دپارا گو گناہ اوستر گیا ضرورا ڈیر لگی شکر اس تون کی دار اللہ ازادے چی پیدا کری تا سپس وکا او دے اللہ تا وپور تکڑے شاییو دو بیا دے اللہ دار اللہ ازادے چیغا جو اندی گول امڑا گول کئیو او دیا الله اختیار کرده با دولش بے او دردنو اتاسو کیا قنلیشتا بل کالو مسلمہ کالال اولون بلکی وایده ای پشاند آئی چویلی اوڑن بانو پکوانو اعتراض کرده او پان بیاو آغا سی بدای کئی آن مرحان کے علامہ ذرکشیزی کر گئی او چکم اعتراض پکوان کرده اغه اعتراض به او بتا باندې کوي قالوا ای زامننا و قلنا دربوا ای زابا و ای دیا کلاجی شوم کاپلو شوم کا خاوه او ډوکیه ا ما په بیا پور تک را شو پتاي سره من سره او زموږه په شرام سره خبر په خوا ا مهادا الا ساتر دو ولیندې دان مگر کیسې لرونکو باندې قلنے مانر ارضو امام بیحان وا د چا اختیار کی زسبکا واه وو چې نيبلین زما کی ګر تاسو پوئی ګی نو زنده چې وای ونی زه د اختیار کې قل فلات نګرونو وا تاسو پات اخلیو قل مره او مالک سياقولنا لله زده چوکوي لي الله او قواطا سمياري يجا الله نا وا سرق دې چله حساب گله هي سلطان دار يوشي اختيار دار يوشي او ويجر ولا يجارو او د الله پناه ورکاي د او د خلاق کس پناه نشي ورکوله کتاجو بوئی گئیو زره چې الله دې افتخار قول فرما ته خرغو ور قواد وه کمد دل و نګې شوېو کمد تر تر شو بل اته ما بلاد دی بلګراد لګریم کرې د و انهم لا کاذبو ذو دې زره جانا لله ولا الله ما وما كان مما هم إلينا او نيشته الله سرا بلا اجل سر قوم يكوي تو پداغا واکي طلبه واري اويلا هغه ستاشي پدا کيدي دي جوړ کيدي دي ولا لا بعض و لا بعض نو اوزان با غن له او بعضو ببعضو باتي الله لا پوه ده پوه ده پوه بخکارا او چهده ده آغانا چه دهی صدار گئی ده اللہ <سؤال> سر بلسوکا و را بیما دوریان نیما یو عدونا ویا واروزما کتر خیماتا چه تاز دهی سروا ده گولشی یا دی یرو رب فلا تجعلني من الظالمين ورب زمان مگر غر قوم ظالمين واما غادي سگادي الله عمر رب قوم من سوء فبذيل غير مفتونه جلا يوم باذ عذاب راغني عذاب کرا ولي ما چ زه کام ذورشنې په امتحان کې وقر بی ما تر یتی ما یو نو عرب مگر رې ما په کوم ځان او موږ په دې خبره خبره وتا تا ها هزار چې عرب دا قدرت والا یو ایتوا بالذیا سن سیئات د تفکا چار به تر خبره بعدي خبر الله خو اخلاق باندې زې بل اخلاق د فقا توحيد باندې شرك رات کا نه وله نومي مازيونه موږ کا کوئی بچي زې کمسي بدر الله ويو او ورور به هوند او اواره بزما په نار په بذا سرا مې نه مړل دي شې دينه زو وسو شنو شیطانانو برا او بناوال په بذا سرا او عرب زما چې حاضر شې ما ته تر دې بوې چې کارواشي یو زئیتمارګ کان را ګیل یهون وای په زما وا پس کمالا ان دیون جمع را لا اګهو او ایږي راپ بیر دی جامع بیا بیا وای یلجانی ایمجانی ایمجانی ربوا پس میکا لا لیا ملو سالا بیما تراکتو داو ازا مالو گمگ نیکه بار سنگی چما په د دنیا کې کلا هی چرنده څنګه بیا دنیا تن شتله لایو خبرهات دی و انګزاري دي او افادت دینه برځه کو الایو مې و باسونته را سره توره کارو دي جپور تر کور و سیدایو نو ګالای جپور علی شش به لایگه فنان سبب نو نو وی پر ونی په انده دایک پتا رفس کی وانا دسا یلو نو نو تخص ګلش دی او ورنا سوې خدای کا صاحب او دې دې کې مې اعب او شو دې څو چر تور دا ما نه زاو نیکو امر او باندې صحیح او دایوې بهې کې بادشاہ انا دغه دی دتلا له مو مرتبه نو اته زما چې مسته شتا سوا ته ته دا جوړيږي باندې تګزيب کومږي نو هوا یې زه یو وره بزما ته چوه وره بزمګه غان شړاب باندې او با من زالما انا تحضر حوامان و او بویا او بویا الالا کرشای بدی جاننم کی خسا اصبید او بویا انا بویا گرشای بدی جاننم کی او خبر مو گویا شاندال او او دلازبان بندگان و ربز منگا منگی مان راولای بخنوگی منتار رحموگی بو او تیو براد رنگ و گنان او نیو تانسو دایدا په ټوکا تر دې پوره چیرې ګټا سمه کتاب وای تا څنګه پوره څنګه دا کوم کی اني جذبه ټول یوما بما صبرو ما بدل ورک دای له دې باندې په صبر دا ای دې صبر کړو انو ور پای ځو چې دای دې کامیابه تعالی ګملا بزو بال ادر الله دور او دیرګو تاسو په سمګګېش میر د کلو ووای د یو وخت یا سین سره دغه تاسو ګادشمیر ګون ګن وای تاسو وخت ډېرګلې ماګلګ لو انګو ګونت تاسو په مول تاسو کوې ده اواسکم انماه لګنه ګمه بصا اي ګمان ګي تاسو جمغا پیدا یوری تاسو ابسبی کارا بی رامرال نه دا سب عمر نه نیکیږي وان نا کوميله لا دور جو نو تاسو متوا پس گشایو فتا عل الله و بادشاہ اختیار نيشته اج سر ګون ګل به دی الله نار ربنا و مالک الہ سب ذات وَمَنْ يَتُمْ هَاللَّهِ إِلَهِ مَآخَرَى كَفِلْ شِرْفِ الدُّعَى سُوْتِ جَرَامَ الْقَيْسَ فَرَى اللَّهِ مَذَرْكَارُ بَلِّشْتِهِ دَلِيلِ دل ذَلَى رَبَّدِهِ بِشَكَاءِ سَعَبْدِهِ ذَلَى رَبَّدِهِ شان داد إن كامياء بي كافران أول كوالي وقد أفلع المؤمنون آخر كوالي إنه لا يفعل الكافرون وقُرَّا wa rabbazuma bakana gummatarah mugibamba wanta hirrahimina tawabil zaman gumguna tafri